«Смачно, як у мами!» «А як ще смачну підливу зробити на свій смак?» «Ні, я розумію, що ви навіть за умов усієї своєї лінькуватості все одно хотіли би повипендрюватися навіть сьогодні. Хіба я перечу?» «Як зробите майну, то вже точно надовго будете утримувати у своїх руках – Петрів батіг для чоловіка Як запорозький гетьман булаву Але це, моя люба, страва гонорова На Буковині сказали би весільна Та що нам, молодим охочим, вартує зробити весілля А хоч би вже Отут і вже, як люблять казати мої ліричні героїні З маїною на обідньому столі Ну, нічого, поволтузитися трохи, бо ж не тільки душа і руки зобов'язані трудитися, токмо в шлюбі. Весілля, то й весілля, або я перечу, аби не сварка. Та перш ніж братися за приготування цієї незвичної страви, увімкніть магнітофон з весільною музикою. Запевняю вас, додасть вам духу для такого, Подвигу. Отже, Маїна так називається старовинна, як самі шестисотлітні чернівці, єврейська весільна страва, яка дотепер залишається родзинкою Буковинської кухні. І як розповідав мені теперішній чотириразовий чернівецький мер Микола Федорук, Маїною завжди приймають делегації із чернівців на землі обітованій, куди лише з Буковини за останні 10-15 років виїхало кілька десятків тисяч євреїв. Особливо пишаються маїною у місті Назареті, яке товаришує з чернівцями. Дрібничка приємно, додає мер, прицмокуючи губами від згадки про смак цієї страви. «Я також прицмокую, замішуючи тісто для маїни. Для цього беру двоє яєць, пів літра кефіру, пачку маргарину, пів чайної ложки соди, одну столову ложку оцту і борошна, стільки, щоб вийшло дуже м'яке тісто. Добре вимішую, накриваю мискою, а зверху кладу каструлю з гарячою водою. Через півгодини розкачую і витягую тісто до товщини цигаркового паперу. А потім натираю олією, щоб не висихало. Далі на кож рівномірно викладаю відварену домашню локшину, заправлену пів кілограмом підсмаженої цибулі і збитими трьома яйцями. Зверху на локшину викладаю м'ясний фарш а фарш повинен бути дуже жирним. Так ось, жирну свинину спочатку треба протушкувати, перемолоти, змішати зі смаженою цибулею, меленим перцем, сіллю. Далі начинене тісто треба згорнути рулетом. Викласти швом донизу на добре змащене деко. Ножем робимо надрізи на рулеті, Тобто ділимо на порції, які повинні бути до 3 см завтовшки. Рулети добре змащуємо олією, не жаліючи її, все одно всмокчеться. Пекти треба в не дуже гарячій духовці. І якщо ви навіть подасте маїну без додаткового гарніру смаженого м'яса чи тушкованої курки, смак страви від того не погіршиться. При бажанні майину можна робити і з начинкою м'ясною, Шарами кориця, горіхи з цукром, вишні, абрикоси, знову горіхи А таку майину подають гарячою до доброго чаю Краще й з м'яти чи вишневий гілочок Годі-годі, розумію ваше невдоволення По-перше, складністю рецепту, а по-друге, пересиченням м'ясних страв на обідньому столі так і справді недалеко утекти від багатства бо того м'яса не накупишся